Eu nu stiu cum o cheamă pe amant, ești, am zis că tu ești. Bă, da, acum, Dar tu crezi că sunt acolo? Dar tu de ce, ce mi-ai zis că împărțim același, același femeie? Că altfel nu mă, o sunam. E nebun la cap, dar nu sunt acolo, nu, nu Nu știu cu ce se pute ajuta. Dar tu așa mi-ai zis la primul telefon, că împărțim aceeași femeie. Băi, băi, nebun la cap, sunt de acolo, dar de ce sunat-o? Înțătim ce Și ai zis Și mi-ai zis, că... mi zis că... Și mi-ai mi zis că tu nu ți-asun răspunderea să crești copilul Da, foarte bine, sunt de acord, am aresată încă Da, păi e te... Și acum, cu cine ai vorbit? Da, am vorbit cu cine am vorbit, dacă eu nu știam nimic de tine și am aflat că tu încă ai vorbit acolo la cine te-a sunat acum? Nu m-a sunat, eu am sunat, eu am primit atâtea Aha La mine era aleg, dar când am uitat cum vorbirea asta, am știri. Asta e. Încă mă lește pământ. Dar oricum, nicio problemă. Fiecare cum a așa toată, dar oricum eu sunt presma asupra. E ca dacă ar fi, stai și-l dași. Dar auzi, dacă tu nu m-am înțeles, eu nu o să n-am m am Nu! m telefon... am fumat am văzut. Tu la primul telefon Tu ești tu, tu la primul telefon m-ai amenințat Nu, i-am dacă aveam îți spun ce zic Dar sunt de bărbat, dacă erau astea amenință, menea Au jos și am acolo, pe care-i bucăntul era prezent Chiar cu tine, tădea până cu Lați într de vorba și-am vizat să uh, treacă timpul, toate rezolvă pe toate și poate cine știe, să împacă sau, mă rog, ea, arepa, cineva. Nu ține, evident ce mașină vine în poartă sau cine o aduce sau, uh, mă rog, bă, nu mă interese a unei femei, că te-am zis, nu ai ce vedea ca să rămână urmă, o mașină, o casă sau... și de mai... De, e o femeie foarte psijică Nu știu cumva cunoscut, nu, nu știu cum... Nu știu, dar el mă intreztează gheziată Îmi pare foarte rău ce m-a înățat ea Acum, când a sunat De ce ți-a zis? Ce mai a zis? Că M-a zis că te-am sunat Îl zicea că nu trebuia să știi Că te-am sunat a... Problema ea era pe următor Eu nu mă rog știu de la ea. Dacă a... Am luat minte într-o convorbire, că dacă nu ți minte, asta e viața de șanție, un număr de telefon sau o cotă, când ți dau dă o țin minte, poate să fie orice aștipă o cum Dar voi, voi cum de-ați de ajuns să discutați despre mine? A, despre tine, am? că mă sună un coleg, dar nu e ce problemă. A, a, simplu, am întrebat o, o plinare, tot ce n-am aflat de răspărțită, să tine un bărbat din uh, chemișoară uh, cum arăți am încercat ceva ceva ceva nu mi s-a spus totul dar am aflat uh, săptămâna trecută adică săptămâna trecută a, asta că încă-i venit tu vei să, la ziua fetei ca să mă veni sau mă rog ceva de genul ăsta la care eu n-am dat importanță și nu m-am prezentat cu totul cum puteam să mă prezint microbus la întămână, uh, puteam să vină în față cu microbul, puteam să te cunosc, dar nu am vrut să da prelejul, m-am gândit ca orice călicit, că poate vă împăcați, n-ar trebui să-i terminui fadurii avate cu totul, că m-am gândit ca pătrână, mai că s-a nu-ți va da prelejul să vorbești înainte a ta și cuvinte. Eu n-am întrebat toată. A putut băiatul la să vorbești 10 cuvinte înaintea dumneavoastră? Deci, cred că da. Da, dar nu i-a mai nimic Da, te zis, noi comunicăm, dar tu mi-ai făcut-o cu 5 minute mai ainte tu mi-ai făcut Brașava în care Paula mi-a răspuns uh, puton din ăla mai... cum să spun puton din care nu, eu nu vreau să-l aud de la un de la o damă. Deci înseamnă că s o luat de tine Da toate comentele sau au luat de mine, că de ce am discutat cu tine. Problema era că nu vă-ți să nu trebuia să noi, amândoi noi comunicăm. Dar în fine, asta este, aici o problemă, chiar, vă, chiar am văzut cu ingilier ca să mă pun de aici, de la perici, undeva, la Floresca, chiar acolo unde e rulata în fața lor, l-au uh -huh. placat în, în, în moțiile, nu uite, nu, nu, nu pot să spun că voi discuta cu ea două, trei zile sau va ține supărare pe mine sau... Nu pot să spun că eu mai știu cum intram odată în curtea aia, dar... putolește de cel puțin. O să poate cel puțin, nu m-a amenințat. S-am zis. am zis că eu nu ameninț, dar... problema este că ea face prea multe figuri. Nu-mi dă copilul la telefon, auzi, nu-mi dă copilul la telefon de câte ori, eu asta îmi va, va reflușa în permanență. În permanență. care bărbat că va veni sau uh, cine va avea de-a face cu ea. Păi mie mai interesat -mi eu. Că nu zic simplu de în spația ei. E o casă de ecran. Nu poate rămâne rămână nimic. Uh, N-are mașină. Uh, nu are o servizie. Doamne ajută! Ce să spun? Ca să mă curcă o femeie care eu am peste 30 de luni oare pe lună. Ca să mă curcă o femeie dar asta uh, spun ce zic Ceva, nu că e vorba de aia mică, că eu paierică, o paia rică, o simpatizez E chiar un iubesc ca copii, nu contează cu cine e făcută. Dar tu ne-ai fricat în ziara asta, ne-ai ca combinația e, și, Nu că ne-ai fricat combinația Cu da, mine mă interesează faptul că mă derajază că Tu ai sunată și ești multe Păi Dacă tu mi-ai spus că ești amantul ei, eu ce vreau să-i spun? Dacă am zis că nu suntem romani Nu, la al doilea telefon mi-ai spus că nu ești la primul telefon mi-ai spus că împărțim amândoi aceeași femeie. A, așa, da, dar, la aceea ți-am spus, mă băiatul e un pățim, dar nu suntem amanti. Păi și atunci cum împărțim părțim aceeași femeie? Păi un păținut felul următor, tu că nu, nu, că nu te înghize, iar pe mine că mă înghiz. La ce te De La Ce mai tu, în nord, tu critică, în jur, o Tu, Tu, vorice, ce ridică, măjură, o face o treci, ea e un bărbatul care acceptă orice, ca și a zis. Vreau să stau de vorbă cu tine și să văd care e problema. Adică, ce, ce, ce da să însemne asta? Că tu ești cuplat cu ea? nu sunt cuplat cu ea, eu admir că e un loc de. Dar atunci cum te acceptă? Luptătoare. Eu că nu sunt și chiar am acceptat că e în care am auzit că zis, poate există un bărbat feminic în care studiezi cu ea. Pe păi cum să mă împarc cu ea, dacă ea l-a chemat pe frate să o să mă scoată afară din casă? Eu nu cunosc toate neamurile, eu cu neamurile le cunosc în felul următor. Cune neamuri, vine și are redne, de la redne, de acolo. Care-i dintre neamuri? Păi nu știu. care dintre neamuri, că a ne cunosc toate am azi cu o persoană mai vârstă care sunt bine, a fac, am, am vorbit câteva cuvinte, de zis, dar de exemplu, persoanele pe respective, dar le-i cunosc, că e unii, că frate, eu nu prea cunosc prea Că nu prea mai a interesat să cunosc amurile, le cunosc mai bine. Deci, păi eu de unde să știu cine a fost, dacă n am fost acolo. Era unul în vârstă brent, uh, în jur de 50 de ani. Mai slav, mai... Are o mașină, un logan sau, mă rog, de genul ăsta. Da. Așa? În da, asta nu avea niciun fel de mașină, nu avea nimic a pe jos. Da, uh, auzi? Ce să spun că aici sunt multe persoane în curse, nu știu care, că sunt mai multe familii ca să spun, băieți, că au oprit o mașină, nu pot să spun. În timp o lună, o lună și jumătate, nu am văzut nicio mașină în care să poboare Paula, să spun. Băi uite, acum rând într-o mașină, că udă-o altceva ca fiecare bărbat te-a lăpădat. O voi dimineața dacă-mi pleacă un program mai lejer, 8-8 și ceva, o văd seara când vine, stranii lucrezi acolo și nu am cum să nu spun că nu voi. văd. De două săptămâni nu mai lucrez acolo, dar oricum am un program mai foarte încărcat, undeva la 50 km de București, Deci cum ai fost astăzi acolo? Cum dai fost astăzi acolo? Asta a fost duminica. Asta a fost duminica, și presupun că, ca orice muncitor sau ca orice, uh, mă întâlnesc o dată pe săptămână ca să mă plimb. Uh, să mai ies în lume, în Da, Da, dar eu mă refer. Așa, ca să vezi, acolo la rota există 40. Aha cu clădina respectivă, care da. este legătura, dacă eu am fost cu ei acolo și legătura cu ei îți spune și când vei în mașină, și Dar auzi, de ce, de ce, cum să mă refer, de ce ești atât de interesat de Paula? Nu mă sunt interesat, îți spun ce-i, de unde dacă mă iei așa? Nu, dar tu în locul meu ce-ai ce crede? e de ușoară, că și oameni, e o, o, -o trecută într o perioadă foarte grea. Băiatul meu a terminat de la matematica informatică, am unul la școală de pe ultimul an, printre uh, țin singur, singur, adică, bun, cu ajutorul în mama, că da, dar nu mai trebuie să se bine la ușoară. Să-i fie. Uh, mea, ce să-l spun despre cu alți am anturaje, mă rog, să fie bine unde este, m-a retras în pustietățile astea prin șantiere unde unde poți să îngătui zile într-o ruloță sau mă rog, în ce îmi găsesc eu unde mă sună în continuu prieten. nu, ea nu m-a sunat i-am a sunat atunci și mi-a zis punctul de vedere că ai sunat-o, ai derajat-o și uh, chiar trebuie să îți țin scuze uh, dacă, chiar dacă ținem o, o legătură trebuie să fie. poate bine, că eu sunt un, un om foarte drept, dacă mă calci te caut. Bun, atunci când mă... Trebuie să, să mă înțelegi cu mine, sunt un om care fac orice, dacă mă calci te caut cu tânăcopul. Bun, și atunci... Cu nu trebuie să... -l... În fine, ai făcut deja primul pas. Deja, primul pas l-ai făcut care nu trebuia să-l faci. În fine, eu te-am aparat în continuu, iar tu ai sunat-o pe Dar, Bun, acum... S-a da, acolo S-a răspuns o dată acum uh, Ce să spun eu? nu -o, o să mă apere niciodată numărul ăsta Niciodată! Ai zis? Ai zis că mă mai sun? Chiar dacă trece ani de zile, numărul I nu o să mă apere niciodată Număru, Numărul I? Numărul I? Nu a lui Paula, că numărul Paula chiar nu mă interesează Numărul... m Nu eu Paula l nu a lui Paula, Atâta relație cât am putea să-l ținem la oricine, trebuie numele de familie, imediat să-l depistăm, îi cer numărul ei și asta basta. Cu că ea intenționa să-l schimbe. A? Nu, nu mai interesează opțiunea ei care era, dar ți am zis, a, chiar dacă ține legat, nu trebuia să mă bati în curaie. Acum știm, știm cum comunicăm. E bine, la oameni, dacă tu, tu ne-ai spus că împărțim amândouă aceeași femeie, deci, un... de fapt, asta că nu suntem amari, nu suntem. Suntem un simpli prieteni, Eu am fost pe aia mică, uh, în fiecare zi, uh, o. 200 de șapmanii înainte să pună proiectele astea. Păstraată. Deci, eu că să un copil asta nu înseamnă cu Paula, ce orice caz. Cu Paula nu înseamnă, -să înseamnă cu aia bătrână. Dar. Paula o vezi foarte rar că ea, dacă lucrează în. Are, nu știu. Și am lucrat în București. Si și Și am lucrat în București, Ia și cum, mama acum s-am oșelat. E de la a de nu? Am comunicat, dar nu mai comunic de mult. De mult? De când, de când, de mult, nu știu că e sunt niște băieți care... Unul dintre ei aș vrea să-l dau cu mine Ca să-i găschise și eu, o pâine pe șantieră în jur de 15, 17, 20 de milioane, Depinde cât de, de, de, de asemitor, unul dintre ei Dar uh, nu m-a venit niciodată de înțelepciune Am rugat să-i stai de <trui> reme Prin curtea pe acolo foarte mult, tărbire. nu am avut pe treci banii Acum am întâlnut nici mereu, nici... N-am avut nici pleni, nici mă zic că,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 Da uh, Era și ceva în neamul de ale acolo? Fratesul? Fratesul era la Brunețu, nu? Fratele lui Paula, Ion? Ah, nu, e, eu, nu, ai tu mă gânde Nu știu că nu m-a interesat că era Ion, că era Basile, că era... Cu fire, e cunos unul, are mașina? Nu Bun, nu, dar tu acum ce faci? Încerci să vorbești cu ea sau nu? Amin, știți, eu sunt frumos, lasă-mă câteva zile nu poți să vorbesc câteva zile, îți dai seama dacă mi-am reprășat două că am vorbit cu ea dai seama, apieșare, îți faci niște iluzii i-ai seama câteva zile, te suni în cursul săptămânii, joi, bine dar nu mai pronunța numele meu cea puțin atât că te-am sunat eu sau am făcut eu, că asta mi-am reprășat Bine, oricum, dacă vorbești cu ea, spune că eu inca o iubesc mult de tot și ea și copilul am nevoie de ei. Nu mai scoate ochii de mine, nu-i mai spun. Nu-i mai spun. Nu am niciun analtic cu ea, ce pentru mine, o aia mica era un, cum sa-mi spun, un oalezu, in pe cea timpul ca-i mergea pe cu ea, eu nu am ne... Tocmai de-aia, daca, auzi, dacă. Da. Și de o Bun, cu ai, ai acolo, unde că trebuie de, e toată. de casa, dacă îi afară, unde să duce. Au casă el, la mine aici. Ridica, care, de fac, că, a, la căsănată, în să nu trebuie ștepan. Da, la copilul ăla trebuie și Da, dacă copilul ar avea nevoie și de tata lui lângă el. Lângă el. Da, se cezi, nu băncaz. Nu vei nu o relație a noastră cum a fost. Are nevoie și de tata, sunt de acord cu În primul rând, are nevoie de niște bani ca să meargă mai departe. Că te-am lucrat acolo, n-a fost bun, nu? La vârsta de 3 ani. Chiar le așteaptă, chiar progrese. Bun. Dacă e așa atunci, auzi, te rog, dacă e chiar așa cum spui tu și ții la copilul meu, fă efortul ăsta și ajută-ne să ne împăcăm. Păi, eu fac chiar o e o femeie luptătoare, nu? Orice femeie luptătoare are nevoie de bani. Asta nu e femeia care să aibă nevoie de bani. Că dacă era femeia care să aibă nevoie de bani să cupla cu unul care avea bani de 45 de ani, își pune o realitate. Păi i-am zis că are bani de la amantul ei uh, Amantul ei nu știu cine va fi O să-l vezi acolo de sărbători Da, sunt de acolo, dar nu știu care este amantul ei Chiar nu știu care este amantul ei Ce nu-i cum că în curte acolo, în porta aia, nu vine cu nim Probabil, o fi având, o aveți A, de asta așa. nu ți-o zis mama sa? Poftim? De amantul ei nu ți-o zis mai sa? Nu, no. chiar n-am zis că tot problema. Păi dar nu s-a că din cauza asta ne-am dispărțit. Avea un amant? Și că l-are și acum. Uh, nu știu, ya, nu prea pe undeva, dacă nu, din auzit uh, că noisele de la ea. Și am angajat la o firmă de curățenie sau ceva de genul ăsta? Nu. Deci amantul ei, ya, îți cu amantul ei de când eram mie acolo. Aici uh. ei... uh. Păi de un an și ceva cu amantul, amantul ei. Amantul mă pline, dar eu nu-l nu spăriem în punctul. Și maica s-a ținut spatele. Și pe mine m-au dat afară. dar eu am 15 septembrie, noiembrie, decembrie. Deci suntem apropii de două luni de zi, eu n-am văzut cu nimeni. Deci eu văd... Amantul ei vine acum la oz. Amantul ei vine acum la sărbători. A fost în august? Sunt acum acolo acasă. Da, amantul ei a fost în august și vine acum în decembrie iară. Așa că spune? Așa că vezi că s-a Ai văzut că soacra mea, mea te minte și pe tine și pe toți? Pe mine mă denigrează? Pe mine de mă că nu sunt Dacă, dacă ți-a ți spus de mine... a. Dacă ți-a spus de mine treia să-ți spun adevărul. Că de ce am plecat eu de acolo? Să spune. Se spune de cum de cum? De de se spună cum m a primit pământ în casă și pe mine o, o dată afară. Nu știu, că, 2, 3, 4, 5, și, nu știu că, Bun, hai te rog trimite, trimite -mi și mie numărul tău. Să dau un, un bip cu numărul tău și atunci să te pot suna și eu. Line, mai prângea, nu, nu, nu, nu, asta rămâne numai între noi doi. Nu, spui că a fost în fine, nu știu, gândești tu cu parcurs, vezi despre ce e vorba, dar nu am apucat pe mine la... Nu te bag, uite, rămâne, acum rămâne numai între noi doi, dăm numărul tău de telefon și eu o să te mai poți suna. Da, dintr-o minute, așa. De acum chiar am o mașină de materiale. O să-ți spun o criză, amentei pe numărul meu, dar ce ai zis, nu mai pronunța, că nu are. Bun, lasă-l. Sun... Pentru mine nu există nimic. Bine. Pentru mine nu există nimic. Pentru mine 100 de euro, găsia, așa, eu de fiță, mă au în asta și nu am o femeie de fițe mă zăspulc. Uh, nu am nicio promisiune față de ea, nu are nicio obligație față de mine. Dragii mei, Paula nu e o femeie de fiță ca să zici, pă pe ai pentru ce lupta a Rămâne urma ei de bani, o casă, o mașină cu dații. Ce-am vizit? E o femeie de pită să-ți deasă să fie fericit alături de aia, că nu e o femeie de la e o femeie luptătoare, în care chiar e o engendă femeie ca și mine. Luptă pentru subavetui, zic îmi dai seama, dacă vrei găsa să-mi bolnavi, să îmi dai seama ceva ceva a urma, nu? copilul nu va urma o grăginită. Eu le-am spus asta. O... Așa copima nu va ceva datorii mă înțeles că mă arăt până la Pratiso Care muncește nu știu pe unde vezi nu, nu știu pe unde e Nu, dar nu mă interesează pe unde e Așa? Da bun casa, casa aia este o casă care uh, 40% lei din Nu știu dacă ai băgat de seama Da Eu sunt orghez de meserie și și eu nu pot să-mi dau seama. Da, și eu am făcut asta prin curte pe acolo, din simpatie față de copilul ăla, Deci, garduri care trebuia să fie în rămânește materiale pe care nu cu linii, nu, nu rezoltau niciun, niciun leu. Și așa mai departe, nu mi am pus capul la bătaie cu Paula și nu am dă mi pun capul la bătaie cu ea, fiindcă e o femeie foarte simplă. Pentru mine trebuie o femeie mult mai Avantajul ăsta. că dacă mi a rămâne ceva în urmă adică Ce să fac? Să mă cupresc ăla, ca paula să rămân în pe drum, să mă dea e clar o Nu pot să investești ceva, cu totul că Sunt niște femei luptătoare și-au în casa aia Toa ca majoritatea e puse la... Pum. nu știu dacă ce-ai văzut tu acum că nu ai venit Dacă ți a lăsat, eu am pe în casa aia, am văzut ce e vorba și îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău că ai pronunțat numele meu și în că mi-a vorbit cu un ton mai mai e răsărit. Da, pe da, hai, atunci închide și mă sun după aia cu număr, ca să pot să te sun și eu altă dată. Da, da zis, dar tăi zici, orice... mă rog, iar, toată creștiană că nu te sună, nu? Nu vedea să te sune. Așa? Nu mai pronunța numele. Nu, nu mai pronunț. Nu pronunța nimic, nici numele, nu, cel puțin atât. Ca amant, că nu știu ce e treaba ta cu amant. Nu, eu nu știu ce țea cu amant și te Acum... Na, pe că, ai văzut că și pe tine te minte la fel ca pe mine. Așa m-am minti pe mine un an de zile. Pe tu gândești de... cum gândești? tu, dar să mă pe mine. Eu nu, nu am, decât -am, cu, cu am de ce să mă aloresc cu una ca Paula. Nu am de ce să spun ce stii, că eu sunt de orice. n Nu am de ce că nu am nimic de câștigat. Ce să câștig de la Paula? Nu am ce câștigat. Ca să punem niște salvatori pe undeva, am fost 15-20 de milioane, 30 de milioane. De ce să nu fac cu una de piste care când am terminat sărbătorile să nu am niciun regres. Ia să o în direcție ei, o să mă lucr în ei. Așa că, om, dă paula ca să mă deranjeze, nu pot să mă încurc. Răspund ce știi. E o fată pinoță, e pentru un om, așa nu știu cum arăzi tu, dar nu știu cum arăzi tu. Ce să spun? Eu așa de cât știu, de cât am trăs de limbă, ești un băiat subțivel, să Săbugi, e de acord cu mine? Da a, Așa a, Ce să spun altceva Nu, nu te compar cu mine Eu sunt un băiat care a făcut un sport, am intrat de niște a, Ce să mai arăt, că fiecare de la băiat prezorește mult, altele Da, te-am zis, nu mai pronunța numele nu și suni eu câteva minute, da? Bine, hai, hai ca aștept Hai, Pa! Pa!